Bueno, ba, azkenean e, ikastolarekiko estatu frantzasek duen, duen, duen jarrera, ezta? Ba, azken bolada hontan, ba, dakikuen bezala, ba, edakasle bueno, ba, e, postuak birela, eta edo brebetarekin gertatutakoa pentsaten dugu, basalatu ba, behar dela, eta azken zinean e, ikastolen movimenta eskal herri osoan eratuta de, dagoen movimentu bat da, eta pentsatu dugu, ba, momentu netan egokia zala, egoalden ere, mobilizazio bat egitea, ba, gure elkartasuna, eta eta estatu francisarén en jarrera salatzeco.